Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det jo blevet mandag også kendt som Q&A-tid. Og til forskel fra sidste uge, hvor jeg på skammeligste vis havde blæst på klimaet, fra valgt og taget flyveren til Thailand, og dermed lavet medvært Mikkel Andersen i stikken, ja, så sagde både A'et og Q'et repræsenteret her i studie 1 i dag. Mit navn er Henrik Kvortrup, og jeg hedder Mikkel Andersen. Du gætter aldrig, hvilken type overskrifter, som ifølge flere mediechefer er på retur. Eller måske gør du, for der er naturligvis tale om den så forkædrede genre clickbait. Men kan, man, kan det virkelig passe, og er clickbait virkelig det problem, som mange i mediebranchen synes at mene? Vi taler med chefredaktør for BT og en ekspert i sociale medier. Og så er blogging i stadig større grad blevet big business. Og derfor kommer direktøren for den fremadstormende virksomhed Blokkers Delight på besøg og fortæller os om fænomenet. Og så er der jo dagbladet Politikken. Politikken har erklæret, at man fremover kun vil have én oversøgisk rejse i rejsesessionen om ugen, og i øvrigt fokusere på spændende rejsemål i Danmark og Norden. Alt sammen må man forstå for at minske avisens CO2-aftryk. Men er det en virkningsfuld måde at gøre en forskel for klimaet på, eller er det blot udtryk for moraliserende aktivisme? Vi får besøg af chefredaktør Christian Jensen. Til sidst i udsendelsen skal det handle om reality. Denne forkædrede genre fylder stadig mere, og er i de senere år rykket ind på selve kronet Danmarks Radio. I fredags blev brancheshowet Reality Awards afholdt for 6. gang, og vi får besøg af kvinden bag prisuddelingen, og også besøg af showets vært. Han er også kendt fra Paradise Hotel. Du lytter til Radio 24 /7. Kender jeg programmet her ved vide, at vi har en særlig forkærlighed for især BT's brug af Det vidste du ikke, eller... Han troede, det skulle blive en helt almindelig dag, men så skete det her rubrikker. Allerede dengang Jens Grund, var chefredaktør for Avisen, interesserede vi os indgående for fænomenet, men Grund havde, uvidst af hvilken årsag, aldrig rigtig lyst til at gæste programmet her. Så meget desto mere glade er vi for, at den nuværende chefredaktør, Michael Dyrby, nu sidder her i studiet, velkommen til dig, Dyrby. Tak. Anledningen er en undersøgelse fra noget, der hedder Reuters Institute for the Study of Journalism. En undersøgelse, der på Journalisten.dk blev præsenteret under den, synes vi, ret oplagte rubrik. Clickbait på retur. Du gætter aldrig hvorfor. Konklusionen i undersøgelsen er, at clickbait-fænomenet har skadet mediernes omdømme, og de såkaldte pæne medier derfor er blevet mere tilbageholdende med at bruge den slags rubrikker. Men Michael Dyrby, det gælder vel ikke rigtigt på BT, gør det det? Jeg synes, man skal uh, nuancere debatten voldsomt i det her, fordi det er meget nemt at sige clickbait, og så er der blevet sådan en uh, indiskutabel holdning til, at det er meget dårligt. Og især på sociale medier, og sådan et som jeres for eksempel, altså Twitter, som er alle de rigtige menneskers medie, der er det jo helt indlysende. Men lad os lige grundlæggende tage fat i uh, uh, clickbait. Hos mig der er clickbait uh, dårligt, hvis man lokker med en rubrik, der lokker folk ind til en historie, som der rent faktisk ikke er dækning for. Og det er den definition, vi arbejder med hos os på BT. Vi tilbageholder oplysninger i enhver rubrik. Det gør vi. Fordi vores forretningsmodel er jo, at den meget, meget simple. Det koster gratis at gå på BT. Du betaler ingenting som bruger. Men da et hvert femårig barn godt ved, at der er ikke noget, der er gratis her i verden, så er der en anden forretningsmodel hos os. Det er annoncørerne. Så det, man betaler med, når man går ind på BT, det er sit klik. Det klik, man foretager sig. Det gør det muligt for os at opretholde en forretning, hvor vi tjener penge til de 75 journalister, vi har ansat. Men Dyrby, kan du med hånden på hjertet sige, at det aldrig sker, at nogle af dine brugere, når de har været så klikket på en af de der klikbæt-rubrikker, at de så tænker, "Nå, var det bare det? Nej, det kan jeg ikke garantere. Øh, fordi det er som bekendt de fleste ganske vanskeligt øh, at håndtere det her. Det er en balancegang, som alle danske medier kæmper med. Altså min påstand er jo, at det kan godt være, at klikbæt er gået ned, eller lokkende rubrikker, som jeg kalder det. Øhm, men det er det altså svært for mig lige at se, og det, der sådan gør, at jeg gerne vil sidde her i dag, er også, at jeg synes, det er en meget unuanseret øh, diskussion omkring rubrikker, fordi vores brugere, ved vi fra undersøgelser, kan godt lide saftige rubrikker. Og øh, jeg vil også sige, da jeg selv var øh, i oplæring og i praktik, det var i 80'erne på Aarhus da der lavede de sådan set også rimelig fede rubrikker til de artikler, vi lavede, og dem, der var bedst til det, Tror jeg, de fik mindste løn? niks. Tror jeg, de sad øh, i særskillede lokaler? Ja. Det var nemlig øh, de bedste redaktionschefer, som lavede rubrikker. Man har alle dage lavet fede rubrikker. Hos os der er vi bare nødt til at holde nogle oplysninger tilbage, for at få folk til at klikke. Det er politikken for eksempel ikke. De har en øh, abonnementsmodel, hvor folk betaler 299 kroner opfront, så de behøver jo egentlig ikke at lokke folk ind på, øh, på deres øh, artikler. Men det gør de rask væk flere gange om dagen. Men i forhold til, lige præcis nu nævner du selv din studietid, og da jeg gik på Journalisthøjskolen, der lærte vi jo, at noget af det aller, aller sådan helt klassisk, det var at sørge for at deklarere indholdet i den artikel, som læserne nu skulle til at kigge på, mest fyldskørende. Og det er vel et radikalt brud i forhold til, til clickbait. Altså der holder man jo netop noget af det, der er det absolut væsentligste tilbage. Det kunne være, at man skriver kendis i stedet for... Hvem, det, hvem der faktisk er tale om, og man skriver, eller man undlader simpelthen at fortælle, ja. hvor en katastrofe er foregået. Ja. Forskellige andre tilsvarende ting. Ja. ja, det er korrekt. Legende er ret godt og ret øh, udnyttet brug. Men det er en... Øh, altså, det er en det er vild... Det er, som alle ikke er legender, når man skriver legender. Nej, det, det vil jeg sige. Øh, det, det kan man godt nogle gange blive skuffet over. Ja. Øh, men det er en vild balancegang, som vi faktisk øver os på hver evig eneste dag. Og jeg er med på, at nogle gange så skyder vi ret meget ved siden af, men så gør vi en del for at ret ind igen hurtigt. Vi, vi mødes stort set en gang om ugen for at diskutere rubrikker. Der er også noget med, hvis vi holder for mange oplysninger tilbage på fem historier, du kan se på en forside, så forsvinder ligesom interessen for det hele. Men der er bare det at sige omkring det, vi kalder clickbait eller tilbageholdelse af oplysninger i rubrikker. Det virker. Jeg keder af at sige det. Jeg ved godt, der er mange, der synes, at det er ødelæggende på det lange sigt, og det er det også, hvis man gør det øh, alt for voldsomt og alt for vildt. Men Tilbageholdt sig oplysninger, for folk til at klikke på en historie. Men, men, men så er det jo, at, at alle vores tunge typer, som Mikkel Andersen og jeg, der er, der er værter på, på mm. højpandet mediemagasinet, vi så skal stille spørgsmålet. Jamen, frygter du ikke, Dyrby, at det kan gå ud over jeres troværdighed på sigt, det her med at gang på gang og lokke folk ind i noget, som så... Ah! Det var ikke lige det, de havde sat næsen op efter. Det er en øh, soleklar risiko, at man, øh, hvis man plaster hele sin... Nu, nu er vi jo en ren mobil digital platform. Så hvis man plaster hele sin mobiltelefon til med den type rubrikker her, så tror jeg, at man får en udfordring på lang sigt. Men vi mener selv, at vi er i stand til at holde, at vi er i stand til at holde balancen i det her. Vi arbejder sgu rimelig bevidst med det. Men jeg må også bare sige, at vi laver test indimellem hvor vi bare kan se, at det her, vi tilbageholder. Lad mig give et eksempel her den anden dag, var jeg sådan rimelig prøve almindelig konkrete serviceoplysninger. Motorvejulykke. Jamen, så lavede vi øh, den første undersøgelse, det var, øh, lad os nu være helt specifikke, som Mikkel Andersen gerne vil have. Øh, motorring 3 ved Nybrovej, bil i brand. Så måler vi jo sådan at på, hvor mange går ind og kigger på den. Jamen, det gør 100. Øh, ulykke på motorring 3, det gør 200. Ulykke på motorvej. 300, Så det er, altså der, det, det, det er helt tydeligt, når man tester det, at folk selvfølgelig klikker ind for at blive interesseret. Så er det godt at være, at de hopper hurtigt ud igen, fordi de bliver skuffet. Og det er der, man skal passe på. Så vi måler jo ikke kun på klik. Desværre, ja, fordi er det... hvis man sidder oppe i Brønderstav ja, og, og klikker jo, sig ind, ja. og så viser det sig, at det er noget jeg yes. København, så kunne man egentlig være sparet for det klik. Præcis. Øhm, og det er jo der, vi skal lære at finde en balancegang. Altså, vi vil gerne tjene penge, men vi skal heller ikke genere folk. Så derfor så er det for simpelt kun at kigge på klik. Vi kigger også på det, man kalder quick exit. Altså, hvor hurtigt går folk ud igen historie? Hvis, de, hvis vi har historier, hvor raten, øh, procentdelen af folk klikker meget hurtigt ud igen, så er det fordi, at de synes, de er blevet snydt. Det gider vi ikke at have. Vi måler også på, hvor lang tid rent faktisk folk bruger på en artikel. Vi ganger tiden med trafikken, så vi får et indeks over, hvilken artikel var mest fyldesgørende for brugerne. Så også, når man snakker digitale medier i dag, så er det rimelig komplekst øh, og nuanceret, hvordan man skal håndtere det. Philip Valberg, du er journalistisk lektor på Syddansk Universitet og vores faste somi ekspert som vi jo glæder gerne ringer til meget ofte nede i Odense. Philip, jeg vil lige høre, er det her clickbait, som journalistenartiklen postulerer, er det et fænomen, der er på tilbagegang? Ja, det er vi grundlæggende, at ikke en skid om, fordi det, som undersøgelsen viser, altså den undersøgelse, som journalisten henviser til, det er, at der er nogle mediechefer, der mener, at clickbait er på kreatur. Og al ære respekt for mediechefer, som Michael for eksempel, så det er ikke nødvendigvis dem, der kan sige, om clickbait er på vej frem eller tilbage. Det er der trods alt noget mere... Det burde, hvis man skulle sige det, så burde man måske kigge mere på brækker gennem tiden. Noget egentlig forskning at sige, om det er på vej frem eller tilbage. Vi ved grundlæggende set det. Hvis man så kigger på den forskning, altså som du så nævner, jamen, hvad er det så for nogle tendenser om nogen overhovedet, man, man så kan se? Om, altså, man kan, sige, man kan jeg tror ikke, der er jo, der er jo begået forskning i clickbait-rubrikker, øh, for eksempel, det er jo nogle af mine gode kolleger, øh, Jonas og Kenne, der har begået forskning i det, øh, som har kortlagt, hvordan øh, forskellige medier for et par år siden egentlig brugte clickbait-rubrikker, og den kunne man med stor succes måske gentage øh, igen, det kræver selvfølgelig bare lidt der tid. tid. Men, men det som det, jeg egentlig synes, der er mere interessant i det her, det er, som Michael jo også er inde på, det er, at der er ikke noget ud fra sådan en journalistisk betragtning, er der ikke noget skidt i clickbait. Det er helt naturligt at begå clickbait. Det, der bare er vigtigt at huske, det er alt med måde, og det er også det, Mikkel er inde på, det er, at det skal ikke overgøres, overgøres. Og hvis vi spoler et par år tilbage, hvor clickbait var et, et virkelig et omdiskuteret fænomen især, på, på Twitter, men også den grad på Facebook. Jamen, der var det blevet overgjort, og der var alle måske faldt ned i den, i den store gryde og, og gjorde det på den samme måde. Denne radioudsendelse kan jeg få dig til at håret. Her er symptomerne på radiofriere. Så meget skal der høre, før ørerne falder af, og så videre. Altså nogle meget klassiske ubrikker. I dag har det nuanceret, så den, den har været igennem en evolution, den måde, vi bruger klik på Så det er blevet mere forfinet. Så lad os tage et eksempel fra i dag til 2. Dansk par troede at ikke at rumor, for at var blevet Undskyld, den har vi igen, da deres par troede ikke, at Romor var blevet gravid, men så fandt de et billede på Facebook. Det ligger så faktisk op med en clickbait, fordi at altså, clickbait i positiv forstand, for den vækker nysgerrighed, noget interesse, den holder sig også bare, hvad den gjorde, men de fortæller jo ikke af alle informationerne i den egentlige historie på forsiden med den rubrik. Du var lidt inde på indledningen, altså med sådan et hip til, kan man sige, Twitter-segmentet om, at, at, at clickbait det er sådan noget... Det gode selskab mm. elsker og have. Hvad, ja. hvad mener du egentlig med det? Jamen, der er kommet sådan en, øh, ikke en ny moralisme, men der er kommet sådan en øh, bekymring for alt muligt på journalistikkens vegne i de her år. Øh, og det her, det er bare en af dem. Altså, man kan bare skrive clickbait en gang, og så har man de samme 45, der skriver et eller andet, og som synes, det er så vanvittigt sjovt at skrive et eller andet omkring BT hver eneste gang, og det lever vi fint med. Som vi fortæller, så holder vi oplysninger tilbage, men det er dårligt for os, hvis vi gør det for meget. Øhm, der er sådan, altså, den, I den samme bølge, da vi havde ulykken på Storebælt, der var der til min store, store overraskelse. Journalister, der blandede sig i debatten og syntes, at det var uetisk at fotografere toget udefra og indefra. Og det, at det er jo bare endnu et tegn på, at man... Stiller sig på offrende side med sit hjerte, og det kan man jo sagtens gøre. Men som journalister er vi jo nødt til at bruge både vores hjerte, men også vores hjerne. Og vi er der jo for at dække virkeligheden. Så jeg synes, det, det går ind i den samme. Det går lidt ind i den samme. Trend, der er i øjeblikket, at, at vi, skal passe, vi skal Vi skal være meget. Vi, vi, vi, vi, vi skal være over moralske og overetiske, så vi sådan set nærmest skal træde et stykke væk fra vores journalistiske opgave. Men jeg kunne høre, at du havde en, en, en holdning til det ja, altså... Men jeg synes, at vi kan blive enige meget i. Enig. Jeg tror bare, der er vigtigt, at der er, nogle, der er nogle reservater, hvor vi måske holder clickbait udefra. Og det er for eksempel, når, når, når folk dør, øh, eller når der sker større katastrofer. Så prøver vi måske lige holde vores stil lidt ren, og så undlade at, at clickbait i den grad, som for eksempel, jeg har dokumenteret flere gange, ekstra bredt gør. Øhm. Hvor de altså helt, altså nærmest skriver legende, stjerne, noget af den stil, som vi også var inde på tidligere, øh, for at sælge et dødsfald øh, i Australien. Hvor man, man, hvor man virkelig føler sig skuffet, når man kommer ind og læser historien. Og det er jo egentlig mærkelig fordi et dødsfald det burde egentlig være godt, at man skuffet på ret. Men, men der er nogle reservater, hvor vi bør holde os tilbage i hvert fald. Er du enig i det? det er Fuldstændig. Vi har en regel om, at vi holder ingen oplysninger tilbage på dødsfald. Vi skriver navn, hvem det er, øh, helt ud på forsiden. Og lige sådan ved altså store, alvorlige ulykker, som, altså, som er en fælles gus for alle, der synes jeg også, man skal være ekstremt forsigtig altså med at... Øh, og holde oplysninger så meget tilbage, at det, altså folk virkelig bliver skuffet, når de kommer ind. Det, det dur i den grad ikke. Men, men skal forstå det sådan, det er et forholdsordre, at man ikke må, undskyld min kynisme, man ja. må ikke sælge et dødsfald på ja. et kendt sportslegende, og så viser det sig ja. at, at være en ishockeystjerne i Sverige, som ingen nogensinde har hørt om. Ja, det det skal... må man simpelthen ikke på bygge til. Men hvis, der, hvis, hvis vi skriver et dødsfald, så står det ud på forsiden. Hvem er det, der er død? Philip, jeg vil lige høre dig. Nu nævner Michael Dyrby jo den her sådan nymoralisme blandt journalister. Hvor det, og der er jo nærmest også gået blevet en folkesport, det her med at udstille, hvor sjovt clickbait er, hvor angiveligt ja. sådan uetisk det er. Altså er der, er der kommet sådan en eller anden form for, for hypermoralistisk tilgang til det? Altså, nu skal jeg lige skynde mig at feje for egen dør. For et par år siden havde jeg hentet fredagskvist kører, som øh, jeg kan ikke huske, hvad den hed helt præcis. Men det var noget med, at gætte, hvad artiklen egentlig handler om hos, øh, hos BT. Øh, fordi at der var simpelthen så meget clickbait på et tidspunkt. Øh, og det var så voldsomt, at jeg egentlig lavede en kruance, hvor man så rubrikken, så skulle man egentlig gætte, hvad historien handlede om. Øh, det var sådan en quiz, der kørte hver fredag i min Twitter-feed. Øh, med store stor deltagelse og et stort underholdningsfordi. Øh, så, så det er bare lige for at feje for egen sti, så jeg siger noget. Jeg tror, altså vi kan jo alle sammen kommentere medier, og man kan sige, at der er nogle ting, som så bare er nemmere at kommentere, fordi vi ser det, og så er det så, så, er det så simpelt at gå til. For eksempel clickbait, for eksempel fake news, osv. Problemet er bare med lige præcis med sådan nogle begreber som det her, det er, at vi ikke nødvendigvis heller ikke er enige om, hvad vi snakker om, men vi snakker om, om det. Øh, og vi ikke Altså, vi er ikke enige om, hvad der er noget i kassen, og så er det jo svært at snakke om det på en reel måde. Øh, og så kan alle hoppe til og sige, om clickbait er godt eller skidt, eller ikke om det er godt eller skidt. Vi ved bare ikke, helt, hvad der er noget i kassen, og vi kan ikke blive enige om det. Ja. ja, altså. Nu lægger jeg jo meget tydeligt frem, at på BT, ja, vi holder oplysninger tilbage, fordi det er en afgørende del af vores forretningsmodel. Til gengæld betaler du ikke noget som bruger, så hvis du er meget irriteret over det, så kan du købe et abonnement på en anden fin udgivelse, som så formentlig ikke laver tilbageholdelse i rubrikkerne. Men jeg synes måske ikke, at det var politikkens chefredaktør, I skulle have til at sidde her, fordi hvis man går ind på deres side, nu læser jeg lige en rubrik her, du tror, du forstår det, det gør du ikke. Se, hvor stor Amazon egentlig er. Det er politikens, øh, det havde I formentlig gættet, det er jo politikens øh, digitale udgivelse, men de har jo netop ikke brug for at lave tilbageholdelse af oplysninger inde på deres digitale site. Der har folk jo betalt 299 kroner om måneden, for den artikel, de får. Så der kan man sige, der kunne man måske forlange en, en, en stærk og direkte rubrik, som fortæller, hvad det er. Men grundsigt det, det ikke gør det, det er, det det bliver jo også jammerlig hvis der skal stå i hver rubrik. Det handler lige præcis om det og det og det. Altså, vi er her jo yes. også for, at journalistik skal serveres på en måde, som man synes, det er ikke underholdning, men det er underholdende så fortalt. Det, det, du siger, er, at der skal være et spændingsmoment et eller andet sted? Ja, selvfølgelig skal der det. Altså, og et spændingsmoment, altså de bedste journalistiske historier, indeholder også en konflikt. Sådan er det jo, det er jo fortællinger, vi også er i. Vi, vi, vi laver også beretninger om, hvad der foregår, og vi, øh, retter, vi, vi, skriver jo ikke, vi udgiver jo ikke videnskabelige afhandlinger. Altså vi laver jo nyheden først, og så laver vi en fortælling, som gør, at brugeren eller læseren føler sig underholdt, og gerne vil læse det Og hen ad vejen. Håber vi selvfølgelig også, at de bliver klogere. Alberg, du skal lige have lov til at komme ind med nogle få afsluttende bemærkninger her inden vi indslaget altså, Vi startede med at konstatere med Reuters som kilde, at clickbait var på retur. Du, du er så lidt skeptisk over for det, men, men, men er det en tendens, tror du, at det, det bliver en mere nuanceret brug af clickbait, vi kommer til at se fremover? Ja, det er også det, lige præcis det. Altså, jeg tror ikke, altså, den klassiske form for clickbait er nok på retur. Det kan vi nok godt Altså, hvis du kigger sådan ud fra sådan affarksmæssigt kigge på medierne, så over tid så ja så er den men vores rubriksprog i medierne udvikler sig, hvor man siger, at der er nogle medier, der, den tabløde del af mediebranchen, som BT og eftervad, holder sig på måske lidt med fuldstændig med, med, med, med, med god grund på et mere simple udgave af, af clickbait for at få folk ind, hvor for eksempel tv og politikken lige forfiner den en smule for at passe til deres publikum, hvor de stadig udlader noget, men, men stadig bruger en det her med at lokke folk ind ved at give dem et, et lille del af, af, af, af bøffen, og så kan de komme ind og spise det hele øh, på stedet øhm, Så jeg tror egentlig, vi skal se det som at at clickbait er under udvikling i rubrikker. Altså, vi, vi, vi gør det egentlig på nye måder. Øhm, og det er jo egentlig godt. Fordi det er jo det, det egentlig handler om. Det er, at vi skal kunne lokke på forskellige måder over tid. Øh, jeg ser ikke clickbait som noget skidt. Jeg ser clickbait som noget godt. Så længe clickbait ikke øhm, oversælger varen. Så, så det, der måske kommer til at ske nu, det er mere en, et, et raffinement i, ud i disciplinen clickbait, end det er en egentlig afvikling. Det er, måske sådan... det er allerede sket, og det er godt, fordi det, det jo egentlig handler om, det er, at vi ikke skal, alle sammen skal falde ned i den gryde, øh, der hedder, øh, så meget skal du øh, så meget kaffe skal du drikke hver dag for at leve lang tid, øh, eller noget af den, vi skal gøre det nuanceret, og vi skal gøre det anderledes, fordi på den måde kan vi også vække Philip Walber journalistisk lektor ved Syddansk Universitet. Tak fordi du vil være med, og også stor stort tak til Michael Dyrby, chefredaktør for BT. Du lytter til Radio 24:07. De er ikke en del af det etablerede medie men de har læsertal og nyder en troværdighed blandt deres brugere, som mange redaktører vil give deres højre arm for at have. Vi taler om bloggere, der skriver om alt muligt andet end hvad den traditionelle problematiserende journalistik beskæftiger sig med. Det er tøj, skønhed og i det hele taget frontreportager fra en helt almindelig dagligdag. For nogle af disse bloggere er det blevet big business. For hvis virksomheder kan få deres produkter omtalt af disse bloggere, eller influencer, som de også kaldes, så er det noget, der kan udløse rigtig store penge. Og lige der, der kommer du, Henrik Axelbo, og din virksomhed Bloggers Delight ind i billedet. Velkommen til. Jo, tak. Hvad er det, I gør på Bloggers Delight? Jamen, vi er en form for agenter for de her blogger og influenter, kan man sige. Så øh, ligesom en model har et modelbrug eller en øh, sanger har et pladselskab, og måske en manager, jamen så hjælper vi øh, de her blogger og influenter med øh, at varetage deres kommersielle interesser. Øh, vi hjælper dem også med sådan noget, som de tekniske aspekter omkring deres blog, der kan være noget juridisk. Så egentlig sådan deres, øh, deres samarbejdspartnere, øh, der gør, at de kan fokusere på det, de egentlig brænder for og er dygtige til at lave indhold, og så hjælper vi dem alt det andet, herunder at de faktisk kan begynde at, at tjene penge på det. Hvor mange har du i stald for øjeblikket? Vi har 350 her i Danmark, som vi har sådan en eksklusiv samarbejdsaftale med. Så det er sådan altså nogle influenter, vi ligesom har mødtes face to face med, haft en snak om, hvad vi kan tilbyde, hvad de kan tilbyde, og indgå den her samarbejdsaftale, hvor de så ligesom har givet os mandat til at stå øh, for at forhandle de her aftaler hjemme for Hvad er dem? afgørende for, om man kan komme i, i nu bruger jeg udtrykket i stald, eller ikke, du har et bedre, men om man kan komme i stald hos Blockerets Delight? Ja, altså det er egentlig meget øh, subjektiv vurdering. Altså, der er jo nogle gange, hvor læsertanden i sig selv øh, øh, retfærdiggør det, fordi vi kan simpelthen se, at øh, når der er så mange læsere på, øh, på en blog, jamen, så den lige har den også en kommersiel værdi, for så er der en målgruppe, en annoncør kan ud til. Andre gange kigger vi mere, kan man sige, kvalitativt på den type indhold der, er, og siger, okay, den her person bringer faktisk noget til bord, vi måske ikke har så meget i vores stand for at blive den øh, øh, teknologi, der lige pludselig gør, at det kan være interessant for en ny type annoncør, vi måske ikke samarbejder så meget med i dag. Så, så det er sådan en blanding af det kvalitativ, en øh, altså indholdet, og, og, og hvordan vi ser, det matcher en målgruppe, og så også det kvalitativ, altså hvor mange læser med. Jeg husker tilbage, i starten, der havde jeg selv sådan en, der havde jeg en blog, hvor jeg skrev, så skrev sådan utroligt polemiske politiske kvælanderier på daglig base, så jeg tror, der var sådan lidt en afrejet blog, det var sådan lidt... Det var ikke særlig fint i hvert fald dengang, det var sådan lidt nørdet ting, og jeg tror ikke, der var nogen, der havde der tjent særlig mange penge på det der i 2002-2003. Hvordan starter jeres, altså det her med, at I, I ser, at der er en reel niche, og I kan tjene penge på det, hvordan starter Blokestelight ja. blevet med Jamen det er jo ikke som sådan et nyt medie, men det er jo her de seneste måske fem år, det virkelig sådan har, har fået interesse. Vi startede for omkring otte år siden, så i 2011, og det var fordi vi selv havde et firma, nogle af mine forretningspartner havde, hvad havde det, lanceret der skulle ud og Og det var i den forbindelse, at vi blev tippet om, at der var nogle af de her bloggere, der skrev om mode og livsstil, og nogle unge kvinder typisk i starten af 20'erne, som havde det som sådan en hobby ved sådan af deres studie. Og øh, dem fik vi til at omtale det her produkt og kunne se, at det var sådan altså noget, der virkede. Der blev solgt nogle produkter, og øh, vi havde faktisk ikke givet nogen penge for dem. De havde bare lige fået et produkt, i de bytte dengang for otte år siden. Så det var sådan, øjenåbneren for os var, at vi egentlig sådan selv prøvede det Øhm, og så kiggede vi lidt mod Sverige der i 2011, og kunne konstatere, at der var det faktisk allerede i gang, så de har været lidt længere fremme i Sverige. Så der var allerede bannerannoncer på blog, så vi kunne læse artikler i branchemedier derovre, om at der var blogger, der, der kunne tjene øh, godt på det her. Øh, og det var sådan en start, skulle vi tænke. hvis det virker i Sverige, det har virket for os, øh, så er der bare ikke nogen, der har gjort det i Danmark, Jamen, øh, så lad os øh, få rykket på det og få det gjort. Og lad os lige få nogle, nogle tal på bordet. Altså, du har 350 blogger øh, hos dig. Øh, de bedst tjenende, hvad, hvad tjener de? Altså, der er blogger i Danmark, som øh, er millionære alene på at skrive blogs. Ja, det er jo ikke, øh, det, er jo ikke det at skrive blogs. Det, det tjener de på. faktisk 0 kroner på. Nej. Så det er jo kun i det øjeblik, at der er nogle virksomheder, der finder det interessant og okay. markedsfører sig, og der så også sidder nogle, enten dem selv eller sådan nogle som os, og sørger for at få forhandlet nogle aftaler hjem, så bloggerne faktisk får betalt det, de i værd. Godt, lad os så prøve at blive konkrete. Lad os nu lege, at jeg er af mig ved at sælge dametasker, og jeg havde en særlig model, som jeg gerne ville have ud i, øh, øh, i verden i, og så tager jeg fat i dig. Hvad gør du så? så spørger jeg jo lidt ind til, hvem er den typiske køber af den her dametaske? Du ved sikkert, at det er kvinder i en eller anden aldersgruppe. De bor måske i de større byer. Det kan være, at de har børn. Det kan også være, at det er nogen, der køber, køber Mercedes, eller hvad det nu må være. Og så får vi den her målgruppedata, og så går vi ud ligesom, og kigger i vores netværk af bloggere, de 350. Men går egentlig også ud, hvis der er behov for det, og kigger bredere bare ud generelt, hvad der kan være influenter Og ser, hvem kunne matche den her målgruppe og hvem har også et look and feel, og måske allerede skriver om tasker i forvejen, så det bliver en naturlig del af deres univers. Så går vi ind og kigger på det data, vores kendskab til dem, ud af, hvad, hvad en rimelig pris for det her. Altså, vi er jo, vi er jo der, vi skal jo finde en pris, som både køber og sælger finder attraktivt. Så det skal jo være pengene for dig, der har dametasken, øh, men det skal også være et, øh, et færre honorar Hvorfor til Hvor meget skal jeg op med, hvis det er en af dine gode blogger... Så du måske op med... Altså gode blogger, det er jo sådan mere kvalitativt. Nu tænker at du tænker større blogger. Ja, altså altså nogle der har nogle læser, effect, ikke? Ja. Kraft. ja, altså øh, der starter man måske for en 20-30.000 kroner for en enkelt. Øh, man kan sige, øh, i det tilfælde her, kan det være, at du også fortæller mig, hvor mange øh, kroner i marketingbudget du cirka havde til det her. Ja. Og så vil vi lave en pakke, hvor det jo så typisk måske ville være en blanding af nogle lidt større blogger og nogle lidt mindre, og så lave sådan en, en blanding. Øh, ja, og, men, men det er jo ikke en annonce, jeg så ville få, vel, for at købe i virkeligheden forklædt redaktionel... Siger jeg som gammel journalist, det er nok det forkert ord at bruge i den her sammenhæng, men det er en forklædt redaktionel omtale af den her dametaske i en blog, jeg får, hvis jeg, hvis jeg annoncerer hos dig, ikke? Ja, yes, så vi arbejder over med blogger og også influencers generelt, så det behøver ikke at være på en blog, det kan også være på Instagram eller på YouTube osv., men det er indhold om din taske, du får. Og øh, det er ikke forklædt, forstås i den forstand, at det er jo klart og tydeligt, at det skal stå, at det er en reklame. Så den præmis øh, ved læseren, ligesom de går ind til. Men så vil den her blogger, når det er en taske, så vil det typisk være ret visuelt båret. Øh, man vil gerne vide, hvordan tasken ser ud, og hvad for noget tøj den ser godt ud sammen med. Så der vil man vælge nogle profiler, som er netop er dygtige til det, at sammensætte øh, tøj og tasker og osv. De vil så øh, sammensætte den her taske med nogle øh, deres forskellige outfits, vise hvad den kan gå til, fortælle om, hvorfor den er god, øh, hvad, hvad for en kvalitet den er lavet osv. Ligesom man normalt vil, øh, vil få i det, i Dyrbum men i Dameblad. Altså, der, der er modebloggerne jo, de nye dameblade kan man sige. De de laver jo den type indhold, som ikke er nej, er kritisk journalistik men som er orienteret inden for et eller andet område, som øh, nogle folk interesserer sig for. Noget andet kunne være gastronomi med, med opskrifter og, og nye køkkenredskaber, og hvad det nu ellers skulle være. Hvis, hvis jeg nu lægger Henrik Strøm om at lave en blog om dametasker død her, og så i stedet Nej, for... at sælge dametasker, <laughs> ja, men i er for ja det... men, men uanset, jeg tænker, jeg ved ikke, hvor realistisk det vil være, men, men hvis vi nu forestiller os, at, at mig og Henrik, vi er i stedet for at tænkt, Hold da op, det lyder da super godt, det her. Folk bliver millionærer på det, og det gør mig og Henrik ikke på at lave det her program, og det vil jeg da godt tage som en lille anklage mod Jørgen Ramskov, hvis han hører med. Men hvis vi nu godt kunne tænke, som sådan nogle politiske typer, der kan også godt kalde medier, så vil vi lave en blog. Er der, er der nogen fremtid i det? Vil vi kunne tjene reelle penge på at lave den slags, eller er det kun det her så og sådan lidt damebladsegment, som, som du nævner, der er penge i? Altså man kan sige, blogs generelt med læser er jo meget bredt. Blog er jo bare et medie, ligesom radioprogram, og et radioprogram kan indeholde mange ting. Men det er klart, at der er nogle typer indhold, som er nemmere, kan man sige, at blande sammen med kommercielt indhold. sværere, når man er politikken eller har en kritisk journalistisk blog, hvis det var det, vi ville lave, og så lige pludselig den ene dag lave en politisk analyse, og så dagen efter skrive om den nye Skoda og hvor fortræffelige egenskaber den her stationcar har. Det ville være meget nemmere, hvis I havde en bilblok. Så ville det blive troværdigt relevant indhold, fordi altså læser kommer ind for at læse om biler, og at noget, noget, at noget indholdet så er sponsoreret af bilproducenterne, det er sådan set fair nok, så længe det står der, og indholdet er spændende for dig som bilinteresseret. Så derfor er der nogle typer blog, som måske godt kan få mange læsere, men hvor det er sværere at finde øh, de rigtige kommersielle øh, partnerskaber. Så derfor er det ikke nødvendigvis de blogger, vi har, der har flest læsere, som også tjener flest penge. Det er, kan man sige, en kombination af, at selvfølgelig du skal have nogle læsere, men du skal også formå, kan man sige, at formidle de her produkter, det skal passe ind i det redaktionelle univers, du ellers har. Du har været i, i den her business, i, som du startede med at sige, i 8 år, og, og tendensen har nærmest kun været øh, en vej, nemlig opadgående. Øh, er det her, den, altså hvis vi skruer tiden ti år frem, er det den nye annonceringsform? Altså, jeg synes ikke, det er nyt længere, for det har været i 8 år, men om jeg tror, det er kommet for at blive, det tror jeg. Kender vi den præcise form? Nej. Da vi startede vores virksomhed, var Instagram ikke øh, startet endnu. Det har over en milliard brugere i verden nu. Så jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan verden ser ud om, om, om, om 10 år i forhold til, hvilke medier folk anvender. Men det, jeg tror, der er kommet for at blive, og det, som internettet har givet mulighed for, og de her platform, det er jo, det er jo mennesker, der taler til mennesker. Så tidligere for at få tale sig, så, så skulle man ligesom ja, få en chance i radioen, eller på tv, eller, eller blive ansat på det af de store dagbladsredaktioner. Der havde de traditionelle medier jo ligesom eneretten, en eller anden form for duopol, monopolistiske tilstand til at tale til masserne. Nu kan alderen enhver jo tale til masserne. Alderen enhver kan gå ud på internettet og råbe og skrige. Og det er ikke sikkert, at der er nogen, der gider at høre på, hvad du siger. Men det er blogs og sociale medier viser i hvert fald, at der kan sangs være privatpersoner derude som har nået på hjertet, som rigtig mange gider at følge med i. Og det tror jeg er kommet for. Men når jeg ser på, på mine børn, jeg har teenager derhjemme, så kan jeg også mærke, at de er jo meget, sådan, hvad skal man sige, kritiske, bevidste medieforbrugere, selvom de ikke er særlig gamle. Og jeg tror godt, de er i stand til at sige, jamen den her blogger skriver om den her før omtalte dametaske, ikke fordi hun nødvendigvis synes, at det er en fed taske, men fordi der tilfældigvis er en, der er kommet og sagt, at du har fået nogle penge for at skrive om den. Spurgt på en anden måde. Mm. Risikerer man ikke, at på, i længden, så bliver det her gennemskuet, at det er slet ikke fordi, de godt kan lide den her taske, det er fordi, de får penge for at skrive om den? Jo, hvis, øh, hvis, det, var sådan, hvis det var sådan, det øh, foregik, så ville vi have gjort et dårligt job, og bloggerne ville have gjort et dårligt job, og egentlig annoncørerne også, for så er der dårlig match. Taskeproducenten skal selvfølgelig kun samarbejde med bloggere, som egentlig synes, at hendes taske er fed, også selvom de ikke har fået penge for det. Og det er jo blandt andet der, hvor vi er gatekeeper på at lave det her match. Fordi forbrugerne er jo ikke dumme. Og det her annoncering virker jo kun, hvis det er troværdigt. Så hvis en blogger, som øh, har skrevet, at han hader gul øh, på en blog for to år siden, lige pludselig begynder kun at gå i gul tøj, fordi det er det, som sanden lige nu har produceret, og tilfældigvis givet dem penge for det, så kan læserne jo godt se, at det er ikke troværdigt, det her. Så vil han save den gren, han selv sidder over, så vil hans læser synes, det er utroværdigt, og de vil formentlig ikke købe deres sand, øh, jakkesæt, der er gul, så det vil også falde tilbage på sand. Så, så derfor er det jo virkelig de aktører, der er i branchens fineste rolle, og netop sørge for, at det der ikke sker. Kunne du ind og sige, at det er godt at du godt kunne tænke dig at få de der 50 kilo for at skrive om den der dametaske, men lad være, fordi du bliver gennemskuet. Det vil vi sangens kunne sige. Ikke på den måde, men i og med, at vi er gatekeeper, så vil vi formentlig, øh, og skal jo kende vores influencer, vil vi slet ikke tage kontakt til denne person, fordi vi allerede godt ved i det her tænkte eksempel, at han ikke kan gul. Så vil vi tage fat i nogle af de blogger, vi har i standen, som vi ved er helt tosset med gul. For så ved vi, at det lige pludselig giver mening, at de vil faktisk synes, det er et samarbejde, som er relevant for dem, øh, og som deres læser også vil finde relevant. Der har jo været lige, lige i forhold til de her influencer, som, som jo også øh, er, er, en, er en del af bloguniverset. universet altså har der været en del kritik fra det, man kan kalde den gamle mediebranche, altså politikens øh, Christian Jensen, som øh, vi faktisk skal høre noget fra her i programmet i en anden hensene lige om lidt. Æh, han har jo lavet skrevet en leder, hvor han kritiserer Masha Wang og lakserytteren, som er sådan to præ, øh, prominente influencer. Altså, og man kan måske godt sådan, mellem linjerne i det, du siger, fornemme en vis irritation over det, den her sådan, gamle medieverdens kritik af det, det her influencer-blogger-fænomen. Altså, mener du, at man har misforstået lidt, hvordan det er, det foregår for, for de generationer, der vokser op nu, eller hvordan? Ja, det synes jeg. Jeg synes tit, man også øh, faktisk tror, at øh, de unge forbrugere er dummere, end de er. Du siger selv, at dine børn er gode til at gennemskue det her. Og det tror jeg også. Jeg tror, at øh, en 16-årig pige er faktisk langt bedre til at gennemskue, øh, hvornår hun på Snapchat er en reklam, end reklame Christian Jensen er. Fordi hun bruger Snapchat hver eneste dag. Det er den virkelighed, hun kender. Hun kender ikke politikens virkelighed. Hun har sikkert aldrig åbnet en trygte Men det er den virkelighed, han kommer fra. Og det er jo derfor, han ser verden på en anden måde. Så derfor tror jeg helt sikkert, at langt hen ad vejen er det tale om, om misforståelse. Og så er det jo også bare dermed, at det er jo nemt at sætte ting i kasser og gøre det stereotypt. Og, og der er jo også, for, altså fornemmer jeg også lidt, at man gør med influenter og blogger. Så tænker man, at det hele er skønhed og mode. Og det er jo fint. Det føler jeg jo ikke er dårligt indhold. Det er bare når man skal sammenligne med Eurowomen, i stedet for at sammenligne det med politikken. Men der er jo også folk, der sidder derude, der blogger, som har andre ting på hjertet. For eksempel om politik. Det er så måske ikke dem, der tjener penge på det. Men det er jo egentlig mere, at dem politikken skulle sammenligne sig selv med. Har den etablerede mediebranche sovet lidt i timen i forhold til det her marked? Jamen det har de jo 100 procent. Men det er jo fordi, det hele er helt altså, grundlæggende eksistensgrundlag, der er på spil. Fordi at øh, de traditionelle medier, de har jo levet af at være talerøret. Netop hvor journalister og andre meningsstandere kunne få lov at komme ud igennem dem. Man har haft behov for, at de var der. Det er man ikke behov for længere. Hvis man har mange følgere på Facebook, så kan man sådan set være ligeglad med Radio 24-7 eller Danmarks Radio, ved, ved, hvad hedder det, inviteren ind til et interview. Fordi hvis du har følgerne selv på, på Facebook eller på Instagram, så skal du nok kunne komme ud med dit, med dit budskab der. Henrik Aksbo, direktør for Bloggers Delight. Tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt om din virksomhed. Og så lægger vi meget bog over til Christian Jensen. Du lytter til Radio 24 7. Som lytterne sidste uge måske bemærkede, så var jeg, Mikkel Andersen, helt alene i studiet. Og det skyldes, at min medvært Henrik Hvortrup holdt juleferie i Thailand, hvor han via sin flyrejse sikkert har udledt CO2 svarende til et mindre afrikansk lands årsforbrug. Men den var muligvis ikke gået, hvis han havde været rejsejournalist på politikken. For øh, i et indlæg den 6. januar, der bebudte chefredaktør Christian Jensen at Avisen dropper indrigsflyvning, vil betale klima, klimakompensation for alle udlandsrejser, samt bringe flere, jeg citerer, inspirerende rejsereportager fra Danmark og Norden. Og desuden vil man droppe formatet weekendguide, fordi det kan opfattes som en ordre, øh, opfordring til at tage på lange flyrejser over en weekend og reducere antallet af oversøiske øh, rejser til en per udgivelse. Christian Jensen, velkommen til. Du synes jo rigtigt, jeg var i Thailand i sidste uge, der ringede Michael Andersen til mig, og så sagde han, hvad er det for noget, at du er dernede, fordi du ved godt, at over på politikken, der, må, der gør de ikke den slags, og det fik så meget til at konstatere, at du ved jo også godt, at Christian Jensen er bare et bedre menneske end jeg er. Er det er det, vi er ude i, altså, at øh, du og din fine avis skal promonere alle de rigtige holdninger? Nej, det er det, det er det ikke. Altså, vi, vi tager nogle skridt øh, i, i en mere klimavenlig retning, og, øh, og, øh, og jeg håber, du har haft en dejlig rejse til, øh, til Thailand, og det har været godt og, øh, at komme derover sammen med familien. Øh, det, det gør vi jo også, og jeg skal også ud og rejse til sommer, og der regner jeg også med at tage fly til Frankrig. Mm. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at vi siger, at nu skal vi gå rundt i verden, eller tage på cykel, eller med offentlig transport. Det, vi siger, det er, at vi vil prøve at finde en anden balance i det. Altså at sige, øh, okay, kan man, kan man i virkeligheden være med til som avis? og inspirere til at sige, at alle rejser ikke behøver nødvendigvis at gå til, til Thailand. Og så har vi sagt, at ja, altså vi kommer til stadigvæk at rapportere fra oversøiske destinationer. Vi laver bare det benspænd for os selv og sige, at vi har en af dem øh, i hver udgivelse. Men, men, men Christian, du, du er et godt og begavet menneske. Tror du seriøst, at det flytter noget som helst, at politikken tager en flyrejse mindre? Nej, altså, altså om, om det flytter noget, at politikken gør det det, det, det, det, det tror jeg sådan set ikke, det gør i det store, i det store billede. Men hvis det er, sådan, der er flere, der begynder at tage den overvejelse, som vi åbner for her, og sige, okay, er der andre måder, man kan komme rundt i verden på, og er der andre måder, man kan, man kan planlægge sin rejse på, så tror vi på, hvis det er sådan tilstrækket mange gør det, at det vil flytte noget. Vil det gøre, at vi har sikret klimaet i 2050? Selvfølgelig vil det ikke det. Men det kan, det kan være et lille bidrage til det. Og jeg vil sige, det, det, det vi jo også gør, det er jo, det er jo at sige, vi har jo meget i klimadebatten med at sige, det er enten eller. Æ, enten så giver vi fuld øh, gas på, øh, på alle CO2-udledninger, eller også så vi, går vi i kloster. Det vi i virkeligheden prøver at sige, her, det er, at man kan, jo godt, man kan jo godt i virkeligheden prøve bare at tænke sig lidt bedre om. Og jeg tror faktisk på, og så meget demokrat er jeg, at jeg tror på, at hvis det er sådan, at vi som forbrugere ændrer vores adfærd, så påvirker det også på vores politikere. Fordi det, her, det er ikke forbrugerne, der kommer til at ændre det her i det store perspektiv. Det er politikerne det er dem, der skal træffe nogle, nogle, nogle virkelige øh, visionære og, og, og systemiske øh, forandrende øh, beslutninger. Og det tror jeg bare, man kan være med til at påvirke. Men Jensen, hvad nu hvis jeg påstod, at jeres øh, manøvre her slet ikke handler om at forbedre klimaet, men reelt er et, en markedsføringsgimmik i forhold til et øh, læsersegment, som du ved gerne hører høre den slags? Så vil jeg sige, så skyder man motiver i skoene, som jeg ikke har. Øh, altså... Øh, fordi det, det handler om for os, det er, det er at tage vores, op, tage vores opgave på os øh, og, og sige, okay, kan vi bidrage med noget som, øh, på politikken til at, at, at få den her diskussion øh, frem, som vi tager nu også, og sige, det behøver ikke være sort eller hvidt. Der kan godt ligge noget ind i midt imellem, og måske er det, der ligger ind i midt imellem. Måske er det i virkeligheden grønt. Altså at sige, vi skal bare finde en anden balance i det. Det er også det, vi gør. Vi skriver, vi, vi, gør, jo ikke, vi gør jo ikke det, at vi siger, at vi ikke vil rejse øh, oversøisk Vi gør jo ikke det, at vi siger, at vi ikke, at vi ikke øh, rejser når vi rejser ud på, på avisen. Vi siger bare, at vi, vi tager nogle, vi tager nogle, øh, nogle, nogle yderligere øh, refleksioner forud, øh, for at vi gør det, for at bringe en anden balance i tingene. Men når man ser på den politikken har jo en, en lang og stolt tradition for i nogen grad at være en aktivistisk avis. Når man kigger på det her tiltag, så er det vel også, der er vel en form for et vist element af moraliserende at sige, prøv at høre, klimaproblemerne, det er noget, der også skal løses på et individuelt plan. Der vil vi gerne gå foran og sige, jamen det er den måde, som vi mener, det skal gøres på. Det er vel en reelt nok udlægning, at, at man på en eller anden måde også har en både aktivistisk og lidt moraliserende vinkel? Jeg vil sige, vi er i hvert fald aktivistiske, og det har vi jo lige præcis 134 års erfaring for at være øh, af en avis, som tager nogle skridt og laver nogle aktiviteter for at fremme nogle, øh, nogle bevægelser i, i samfundet, som kan være kulturelle eller politiske eller i det her tilfælde noget, som vedrører os alle og ikke mindst vores børn og børnebørns øh, virkelighed om nogle år. Så, så rigtigt, det er aktivistisk. Men vi ønsker ikke at løfte nogen pegefinger. Vi ønsker ikke at sige, at nogen er, apropos Henrik Kortrup, at nogen er bedre mennesker end andre. Det er ikke det, vi ønsker at sige. Og hvis der er sådan det opfattelse, så har vi ikke kommunikeret godt nok. Fordi det, der er vores helt oprigtige tilgang til det her, det er at sige, at alle valg, vi træffer, har konsekvenser. Og vi vil gerne være med til at lægge frem, hvad det for konsekvenser, det har, når vi rejser. Og det, vi blandt andet gør, det er jo at have faktabokse på vores rejseartikler, hvor vi fortæller, hvad er øh, på den pågældende rejse? Hvad er, er CO2-aftrykket her, og hvilke andre rejseformer kunne der være inspirerende? Ikke sådan være sagt, at du skal føle dig som et, som, et, som et sort klimasvigter, hvis det er sådan, du gør det her, men bare sige, at der kunne også have været andre muligheder. Tror du ikke, det ville batte mere i forhold til at, at, at gøre klimaet bedre, hvis, hvis politikken for eksempel generelt sagde nej tak til alle annoncer, der opfordrer folk til at tage en, en flyver? Jo, det tror jeg, og så vil vi have et stort hul i kassen øh, på politikken, og det er, det er den realitet, vi arbejder i. Øh, rejseannoncer er velkomne i politikken. Øh, også dem, der appellerer til, at man tager på rejse med fly. Øh, det er, øh, og det er altså fuldstændig en del af vores økonomiske grundlag. Det kan jeg at være helt åben og ærlig om, at det er en af årsagerne til, at vi kan udkomme med den avis, vi ønsker. Men det, om, det er en, at... en prisværdig ærlighed, men der er så måske også dem, der vil sige, jo, jo men så er det jo også et eller andet sted en gratis omgang, fordi jeres stund her, det, det rækker kun så langt, at det ikke koster jer nogen penge længere rakte så ikke interessen og omsorgen for klimaet. Men det er jo, så jeg tidligere også, det er, at jeg, jeg ansætter ikke derfor, at vi sort eller hvidt. Det er ikke enten eller. Så vi skal jo forsøge at rumme de dilemmaer, der ligger i det her, de paradokser, der er. Og jeg er helt åben og ærlig at sige, at altså, annoncer for rejser, det er en del af det økonomiske grundlag for politikken. Det var det i går, det er det i dag, det bliver det også i morgen. Så, så, det, så det er bare en, præ, det er en præmis, vi arbejder under. Og det, og det kan man, det kan man, jo, sagtens, man kan jo sagtens forene det med, og tage nogle, nogle skridt i retning af og inspirere til andre rejseformer. Og det er det, vi så gør øh, på politik. Men synes du egentlig, det er urimeligt, at du bliver holdt op på de mange rejseannonser? Fordi er det ikke et eller andet men, når man har sagt af, så må man også ligesom sige B? Jeg synes, det er en helt fair og, og, og, og i orden øh, kritik. Og jeg siger jo også, det er et reelt dilemma. Jeg affejer det jo ikke at sige, at det, det, det, det, det er da ikke været at snakke om. Det er da at snakke om. Det er da dilemma. Det er der fair kritik og rejse mod mig og mod politikken. Har I diskuteret, hvorvidt man det var det værd at sige, at vi vil ikke have rejseannoncer, selvom det vil give et hul i kassen. Øh, det har vi ikke diskuteret, rejseannoncer og også dem, der er til at fly er velkomne i politikken. Øh, de skal selvfølgelig holde sig inden for, øh, inden for de rammer, der er for annoncer og det, og det gør de. Og, og derfor skal alle jo have mulighed for at annoncere med, med budskaber, som holder sig inden for reglerne øh, i politikken. Det skal rejseannoncer selvfølgelig også. Det er stærk, også problematisk, hvis det er, som vi afviste. Øh, lovlige øh, øh, og legitime Men I har, før, I har jo før afvist annoncer, I har også afvist øh, politiske annoncer, som sådan set er lovlige nok, men som I ikke ønsker at bringe. Ja, men altså, det er jo fordi, de har været på kant forskellige, på, forskellige, på forskellige måder, og det anser vi overhovedet ikke øh, øh, rejseannoncer for at være. Man kan jo sige, at rejsejournalistikken er jo kun en del af det, man vil meget bredt betragtet kunne kalde forbrugerjournalistik. Altså Det er jo noget oplysning om, jamen, hvad kan du selv opleve? Hvordan, hvad hvis du rejser til Thailand eller til Bilun, hvis man skulle? fokusere på et af de mere spændende rejsemål her i Norden. Øhm, der er både Lalandia og Lufthavn og alt muligt. Og Men Legoland, det, ja. Legoland naturligvis også. Det er jo næsten det vigtigste. Men man kunne jo også kigge på andre dele af forbrug af Vi kunne sige, at I har jo selv dokumenteret, at altså for eksempel Netflix er jo noget, som, som tager rigtig meget strøm, når man sidder og ser på det her streaming. Man kunne se på oksekød inden for madanmeldelser. Da jeg ved, der er, jeg mener, jeg er ikke sikker, men jeg mener måske, det er Martin Kong, der her på, på radioen, der har holdt op med at anmelde øh, steder, hvor de serverer store bøffer. Øh, fordi det synes han simpelthen ikke, har lyst til at understøtte på grund af det store CO2-udledning. Der kunne man jo sige, vil det ikke være meget oplagt for eksempel også, som måske øh, holder op med at anmelde Netflix-serier, fordi man på en eller anden måde opfordrer til et umodholdende øh, forbrug af, af CO2 og udledning derigennem? Altså øh, for mig, det er jo faktisk historien, du jeg refererer til, hvor en historie, vi lavede i forbindelse med vores øh, klimaserie her øh, lige før jul. Det var faktisk ret øh, øjenåbende for mig. Altså fordi vi jo også i vores offentlige og politiske debat har sådan en, det flyne, der gør den store forskel, det er den store sønder. Men der viste sig jo rent faktisk, at det du nævner, det faktisk er et på linje med og måske lidt mere CO2-belastende i virkeligheden. Så det er jo en ny indsigt, og det er jo det, vi har set for på politikken også, og journalistisk i det hele taget og lægge nye oplysninger frem, øh, som kan perspektivere og give øh, baggrund for, øh, for, øh, for, for den måde, vi skal os på. Øh, men det har ikke gjort, at vi tænker, at, at vi skal til at, øh, og, og, på nogle måder at gøre noget i forhold til, til Netflix som sådan, men, men det er den relevant ny oplysning øh, at lægge frem, og det har vi gjort. Så afgjort, men, men, men, netop, men det oplagte spørgsmål er vel stadigvæk, hvorfor ikke, hvorfor, hvorfor ikke også tage den videre og sige, jamen, hvis oksekødet er det, der bidrager til CO2-udledning, hvorfor så ikke sige, sende et godt signal til læserne og sige, har vi ikke lyst til at facilitere et Du må en forbrug af, ligesom vi ikke har lyst til at sende folk til, til Thailand to gange om ugen. Men læg mærke til, at vi siger jo ikke, at vi ikke har lyst til at sende folk til Thailand. Det vi siger, det er, at, at, at vi i vores rejsesektion mm. vil have en oversyrisk rejse. Det kan være til Thailand, det kan være til Karibien, det kan være til hvor som helst en gang om, om i hver sektion. Så, så, så, det, så det er jo ikke et spørgsmål om at, at lave forbud imod noget. Det vi så har sagt på indrigsflyvningen, det er at sige, okay, og den tager vi så til os selv og sige, der er ikke øh, nogen grund til, som udgangspunkt, at indrigs. Øh, vi har gode offentlige transportmuligheder i det her land. men mindre, at der er helt ydende, tvingende til øh, nødvendigheder for, at vi er tager en fly, så, så tager vi altså anden form øh, rejseform der. Så det vil sige, det, det skal jeg lige høre, fordi den bliver lidt sjovt. Altså alle jeres journalister, der skal til folkemødet nu her til juni måned, de tager færgen fra, hvis jeg husker rigtigt, Køge eller øh, kører over øh, Sverige og tager den fra Østredet. Som udgangspunkt så også jeg selv, øh, som tidligere har taget fly til, øh, til, til Bornholm, ja, så tager vi, så tager vi andre øh, rejseformer til, til Bornholm, ja. Og det gør jeg også. Der går et par måneder, så kan vi holde dig op på det, Christian Jensen. Det glæder vi os til. I hvert fald tusind tak, fordi du kiggede vi Q&A i dag. Du lytter til Radio 24-7. Årets bedste overkrop og årets bedste bitchfight... Det er blot nogle af de kategorier, der blev uddelt priser i ved Årets Reality Awards, der fredag blev afholdt for 6. gang. Her fejrede deltagere i og folkene bag en lang række danske realityprogrammer sig selv og hinanden under overværelse af et stort publikum, hvorefter de festede til den lyse morgen. Reality TV er en af de genrer, som vi på her på Q&A nok med skam må indrømme, at vi måske lidt har overset, men det røder vi nu både på. Ja, det gør vi, fordi i studiet har vi fået besøg af Kit Nielsen, stifter og arrangør af Reality Awards. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så har vi også fået besøg af Philip May, eller mig. Ej, uh, der det fuster den Du var jo helt du havde den første gang. Nej, nej, så må du møde jo aldrig. Ja. I hvert fald også velkommen til dig. Du uh, er tak. tidligere deltager i Paradise Hotel og så er du også eller var du vært på årets udgave af prisuddelingen uh, i fredags. Velkommen til jer ja, begge to i nogen gang. Husk Philip lad os lige. På det på plads. Vi ja. kan ikke afvise, at vi har øh, en eller to højpannede lyttere ja. derude, øh, som ikke eller ikke vil vide, hvad øh, reality er for noget, og ikke kender til genre. Hvis du nu kort skulle definere, mm. hvad er reality? Ja, hvad er reality? Ja, reality det er jo en, altså, det er jo en, det er jo en del af os alle sammen et eller andet sted. Ikke? Det, er en, det er jo en form for tv. Det er en form for tv, hvor det er ægte mennesker, der er med. Altså det kan være dig og mig, der er inde i tv. Vi kommer fra gaden, og så skal vi vise sig selv 100%. Det kan være... Tit er reality noget i ekstreme situationer, man sætter mennesker til. Og så ser man de sande sider af dem, eller alle deres sider. Så reality, det handler bare om om at være ægte et eller andet sted. Men der er også mange, der rynker på næsen og reality. Det er, det er næppe gået i næse forbi. Ja, men det, altså, det er der jo. Altså. Men det, det, er der, som, det er der med alle ting i den her verden. Så har der, der altid været nogen, der rynker på næsen, men så synes jeg bare, så har de et eller andet med dem selv. Altså, reality er bare noget, vi alle sammen kan se os selv lidt i. Altså alle de personer, der er der, kan man altid se lidt af dem. Det er jo derfor, man bliver ved med at kigge videre. Men, men finder de i virkeligheden, eller er det skuespil? Det er virkelighed. Altså, jeg har jo været på Paradise to gange, ikke? og hvis jeg kunne lave skuespil i 40 dage, så er jeg måske så er jeg det forkerte sted, så har jeg måske set mig på TV2 i et eller andet øh, badehotellet. Ikke? Altså, nu er jeg på Paradise Hotel, og jeg viser mig selv fuldt ud. Som den ægte Philip. Som den ægte Philip. Gitte Nielsen, det var dig, der grundlagde Reality Awards, som, som altså startede for seks år siden. Hvad var det, der motiverede dig til at starte den her brancheprisuddeling for Reality? Jamen altså, det startede jo lidt som en uh, fuckfinger til den etablerede tv-branche, fordi at dengang der fyldte reality jo faktisk to hele kanaler, både tv3 og kanal 5, viste jo stort set ikke andet, men de var ikke så, det var ikke så velset til de etablerede uh, awardshow, der var på dengang. Så derfor så prøvede jeg sådan lidt i sjov at, at lave reality awards, så de fik deres egen, og den voksede så ret hurtigt, og, og det blev meget skørt, og vi har lige haft nogle år, hvor vi skulle finde formen, og ligesom vise at reality kan mere, end bare være bare bryster og botbloks, og hvad der ellers har været med. I gennem årene, men men jeg synes, vi er på rette vej nu. Hvad er det, I ja, mere end det? Vi reality er mere, det er så meget landmandsynk og kærlighed, diamantfamilien, familien for bryggen. Altså, det er så meget karakterdrevne reality som det er konkurrencedrevne reality-programmer. Nu, nu skal jeg jo ærligt erkende, at jeg er den eneste i det her studie, der ikke har været til reality awards. Min medvært, Mikkel Andersen, han kan slet ikke holde sig væk. Han kommer og det eneste år. Og jeg, har, og, og, jeg har lidt, og, og undskyld mig, så må I rette mig, men jeg har lidt indtrykket af, at det er sådan et, et show. Det er crazy, og der er højt til loftet, og det fagner lidt alle mennesker. Og det er meget lus i forhold til, til andre af show, og alle er der egentlig for at have en fest. Og der man kan sige, der er mange TV-programmerne, der ikke har set hinanden siden de kom hjem enten fra Mexico eller fra Ecuador, eller hvor de har været inde og optage, og så ses de igen efter nogle måneder derinde, og så har de bare en fest med hinanden, men det har alle de andre programmer også. Så derfor så bliver det meget højlydt, og man kan ikke altså. Reality genren dækker også de her programmer, hvor der er meget fest og druk og rur. Det gør det selvfølgelig også. Så det er også en del af det. Selvfølgelig er det det. Og så Men... ja. ja. er det jo, der, der er jo lige så meget en fest, som er, der er Show, altså Det handler meget om alkohol, det handler om, folk skal have det sjovt. Og lige med, hvor du hen i byen, om der er alkohol, så bliver det til en abefest til sidst. Der er der bare tusindvis af medier, og, det, og derfor gør, at det, at det bliver udstillet som en dejlig god gang, abefest. fest Nu ved jeg faktisk, at, at weekendavisen, at ja. alle weekendavisen havde to repræsentanter til Free Show. Jeg ved ikke, om det er sådan for på en eller anden intellektuel, ironisk distance at beskrive, hvad der var, der skete. Hvordan har I det med, at I sådan ligesom bliver at blødes til den der øh, fest, som, som de, dem med de rigtige meninger kommer for at vise, at sådan er de slet ikke? Men sådan har det jo været allående. Information har jo også haft flade dobbelt sider, hvor at det er, at de skal vise, hvad det her er, hvor jeg tror, det var reality, eller chok i bedste sengetid, tror jeg, det har været overskrifterne at de intellektuelle medier kommer for ligesom at skal lave en artikel i udstrækket ja. og vise, at det her, det er der. Øh, og det synes jeg, okay, de har, altså nogle gange, jeg tager lidt med et glimt i øjet, og synes, det er meget sjovt måde, de har dækket det på. Øh, der er, mange, der, der er mange, der ikke forstår den her verden. Der er mange, der kun ser det på tv. Og den eneste måde, du kan komme tæt på den her verden, det er ved at møde op. Ellers så kan du kun læse om det. Ikke? Så derfor er der mange, der gerne vil lide dig ind, hvis lige får et dejligt godt free pass. Og derfor kommer weekendavisen nok også der, ikke? Altså nu har jeg, jeg har jo været der, som, som Henrik sagde, jeg har været der for de, de sidste fem år. Jeg synes jo, jeg jeg glæder mig til det hver eneste et år, og jeg må jo et sige at nogle af de ting, som som jeg har, som du nævner, Kit, med den her botplag. Det var jo Nikol Brykler, der var boti som my Little Pony og havde havde pommonteret halen på en lidt speciel måde. Det må og man siger, ja. Jeg husker også, der du var. Kan det en reality award? kan i <laughs> en reality award? Jeg har skabt, jeg har fundet godt med. jeg kan også huske, der var et år hvor Phil Larsen sprang ud som lesbisk, men man kigge over ret hurtigt. Ja, det det. Men der, der er mange virkelig men, men men, men er det ikke bedre bedre, fordi nu nu må jeg sige, og jeg kan jo ikke sige, at Weekendavisen havde tre øh, repræsentanter til til stede. min kæreste var der også, men hun var der så ikke hjemmesmedfør. Men øh, men men så så det og, og vi er mange der kommer fra de seriøse medier, men er dækningen ikke blevet lidt bedre? Jeg synes da egentlig, jeg læste Berlingskes reportage, jeg er selv på Berlinskæret, men jeg har ikke skrevet den, men øh, det virker der sådan som om, at der er en vis mere, altså hvor det tidligere var måske lidt mere ud i stræk der, men nu de de har de de har taget det lidt ind. Jeg synes faktisk Berlingskes reportage derinde, de sidste par år har været har været fin. Altså det er stadigvæk, at det er måske ikke de festere de plads og til, men de synes, det er underholdende. Nu, nu, nu startede du med at sige, uh, Kitt, at, at det her blev, blev sat i søen for seks år siden, fordi at du ligesom synes, at der var et behov for at få reality-genren etableret også som noget mere anerkendt. Og det er jo faktisk lykkedes, kan man sige. Det kan godt være, at det stadig er noget, man lidt rykker på næsen af, men ser man på tv-stationerne, så findes der jo ikke i den tv-station i dag, der ikke har reality på programmet. Danmarks Radio har det også i, i rigtig omfang. TV2 har det, TV3 har det, og, og så videre. Hvad er det, der er sket med, med, med reality-genren i forhold til dens udbredelse hen over den periode her? Jamen, altså, den er jo blevet mere bred. Man kan sige, reality er jo ikke længere et fyreår, som det var for fem år siden. Altså, der, er kommet, der er kommet mange flere programmer for det første, og der er kommet karakterer... Altså, jeg bruger faktisk ret et film som, øh, som eksempel, fordi at der er kommet nogle karakterer, som er super fede, og som folk er, øh, holder af, de er likeable, øh, og de kan identificere sig med dem. Jeg ved, at karsterne øh, jo også sidder, og de har fået en milliard ansøger, hvor de skriver, jeg er den nye Philip, når, når folk gerne vil være med i et program, fordi at, at der er bare nogle karakterer, der er kommet ind i familien fra bryggen der kommer ind og tager danskerne med storm, og de synes bare, at de er fede, så derfor så bliver det lige pludselig ikke et fire år mere, men så er det bare underholdning. Selvfølgelig vil der altid sidde dem, der elsker og havde på reality. Det kommer vi ikke til livs nogensinde. Men det er ikke det samme, som det var for fem år siden. Du har selv været kaster øh, til, til, til reality-shows, ikke? Jo. Det Hvad er det, man går ikke. efter? Jamen, du går jo efter at finde de der personer, som, som kan bære programmet, og som er nogle specielle karakterer, og som, som er sig selv. Der har også været masser igennem i øh, tiden som har været spillet dummere, end de var på tv, eller et eller andet, fordi de har set, der fungerede måske for Amalie, eller et eller andet andet. Men det er ikke så holdbart, hvis det er en rolle, du påtager dig. Philip. Man kan jo sige, at nu, nu er reality kommet selv til den kronede statsradiofoni. Altså på DR3 kan man faktisk se reality. Det var der nok ikke mange, der havde forestillet sig for, for 8-9 år siden, eller dengang DuKidt startede den, det her Show. Altså er det sådan lidt blevet til sådan en slags mainstream ting nu? Og hvordan ser man fra sådan folk, der kommer fra de gamle reality-kanaler i anførselstegn, mm. på det her med, at lige pludselig så blander de lidt finere medier sig i det? men det, altså, det er jo blevet mainstream, men jeg tror også, det er meget med, at de sociale medier også kommer kommet så meget ind i det, at du lige pludselig kan følge med, hvor populære folk egentlig er et eller andet sted. Det kunne du måske ikke for fem år siden. Der kunne du ikke se, at okay, han har 100.000 følger på, på Instagram. Det, det betyder jo, at han er meget populær andre steder. Altså han er populær. Det er jo ikke bare at høre journalister siger, at han skal være populær, som Amalie for eksempel blev. Måske har hun ikke haft så mange følger i den nyere tid. Men altså, der er jo så mange deltagere nu, at, at, man, at jeg ikke engang selv kan følge med i de programmer, der er. Jeg prøver bare. Og have det fedt, og tage det med et smil, ikke? Men hvad er din karriere i dag? Er det at være reality-stjerne, eller...? så altså, der, der, der er jo sådan et rigtig smukt ord for det, der hedder influencer, ikke? Ja. Så, så den, den kører jeg på, og så lever jeg den vej igennem, og så laver jeg en masse tv, fordi det synes jeg er pisse sjovt. Mm. Og det kan jeg godt leve af, og så hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Og, og, og det, det bliver din levevej, eller Det bliver hvad? nok ikke min levevej resten af mit liv. For et eller andet tidspunkt, så brænder jeg nok ud, og det gør alle mennesker, ikke? Men, men lige nu, så, så er dørene åbent, og det er jeg så glad for. Philip May, øh, tidligere Paradise-deltager og vært på Reality Awards, og Kit Nielsen, arrangør af Reality Awards, tusind tak, fordi I kom. Det er, tak, du lytter til Radio 24 Ja, Mikkel, øh, hvis man går ind på, øh, på journalisten.dk, så kan man øh, medvirke eller deltage i faktisk meget sjov konkurrence. Man kan svare på nogle, nogle spørgsmål om, hvordan kommer Medierådet 2019 til at, at gå? Og, og jeg kan da kun opfordre vores lyttere til at gå derind og tage den der test, fordi det, det er meget interessant. Men spørgsmål 5, vil jeg godt lige læse op for dig. Der står nemlig, at seks af Radio 24 7 værter drømmer om at blive valgt til Folketinget i 2019 eller genvalgt. Det er Mads Fugle, David Tras, Jens Rode, Morten Messersmith, Anna Libak og Claus Riskær Petersen. Og så lyder spørgsmålet, er Radio 24-7 blevet en så stærk medieplatform, at de alle sammen bliver valgt ind? Hvad tænker du, Mikkel? Seks øh, nuværende tidligere medarbejdere fra 24-7, der bliver... Ja, det, det er jo egentlig ret. Når man ser listen sådan uh, pinnet ud på den måde, så er det jo faktisk ret imponerende. Ja, vi er jo nærmest ja, Det der bekræfter reglen. Altså, altså, du, ved, du, du stiller ikke op, vel? Jeg har ikke nogen planer om det for indeværende, som jeg tror, at det, uh, det uh, sikre helgarderede svar burde være. Ikke? Hvad med dig, Henrik? Nej, altså nu... Mødtes jeg lige med statsministeren her i, i, i fredags, hvor han spurgte mig, om jeg ikke skulle være medlem af Venstre, og det, det takkede jeg så høfligt nej til. Og så, det kræver et medlemskab først, hvis man skal stille op, og hverken Venstre eller, eller andre partier har jeg nu tænkt mig at stille op for, men, men altså, man føler sig jo en lille smule i, i mindretallet. Det må man sige, og jeg, jeg tror lidt, øh, uden at love alt for meget, jeg tror måske, det er noget, vi kigger nærmere på i, øh, i næste uges det udsendelse, så det her måske snakker med nogen fra stationsledelse. Det var jeg i hvert fald alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Min navn er Mikke Andersen. I studiet var Henrik Kvart